Yes. Buongiorno Arturo -no. Good morning. Good morning. Good morning to you. Mirë mëgjes Mirë se keni ardhur këtu në klubin e mëgjesit Në valet e Klab FM Edhe në ekranin e Klab Plus Miçtashu, zotit me ju nga ora 7 Derin orën djetë Sot është ditë pëshimi këzuar Dite në rinjës Ty jeri që e ja akoma e re Ty altin që ja e akoma e ri Edhe ty blende Edhe ty lori Që je ende Në moshën e par Mirë mëgjesi ju bë Mirë mëgjes Shke mirë Mirë, kje Qa bojët uh, Mirë, shumëftot është thật. Po është është lezetshëm. O shoko, nai rregulloj si këto. Po po. Niveli i çërat. Në ato, ah, bravo. Thank you. Tani më erdhi mua. Muaj jo, akoma. Akoma? Nice. Ëh <laughs> uh, Dot veti. Po mora mesazhin nga. Lexova mesazhin e Oltës. Jo para tani për po shikoj që Ulta pas ka shkuar. Po, Ulta ka shkuar që në mëngjes, domethënë ti ngjel pa pa çokoladë. Unë isha këtu duke shkruar në tabel ndërkoh. Pas jam qilerë dhe unë. Sepse ka shkuar Ulta në 6:00 mëngjesi thotë Doni briosh se janë të furra. Aha. Edhe unë i shkruaj, "Okaj. Faleminderit." Ëh. Uh Kërgjë unë duhet të kem briosh. Normalisht po apo jo? Un ka briosh. Ëh, jo se un hëngra thotë Lori. Lori paska ngrënë. Loh, e shenë në pikë mëgjesit këshë në kërën? Mora një molta pa Pa ku? Më rrugë shumë Më rrugë? Më rrugë, mirë Shumë mirë Shumë mirë, kemi dhe pastaj uh, Olten që thot me qaj doni Dhe alëtini <laughs> që thot me qokolatë E pas këni zidur Kërë ka shkutur Kërë ka shkutur Si kolafe këtu, po ti më çaj e shkruan. Vetë <laughs> e shkruan keq, kola edhe shumë vonë. Po po. 10 minuta mbasi. E di, e di, ndërkohë që ato kishin dalë nga furra. Po, kam përsëri si më ngjëso. Olexin Altinit e dia më ngjësi. E di e, që ishte me çokoladë. Na i sollet domethënë. Sigurisht që po. Okej, okay, fa. shumë mirë. Faleminderit. Sa e bukur do ishte që do thoshe që dëgjoj. Kishte mëora që mos u ashtu se. Në fund fare thashë më varja. A e ke përësi? Ka marrë dhe sigurt. Kush rri? Madje edhe për Lorin që ka ngërë. E di. Vërtet? Faleminderit Holta ëh, që na solle. Shumë mirë. Edhe ieri faleminderit na ke sjellë herë tjetër. Faleminderit mua që do kam se. Ti e di asaj se si do as hija me shrafia. As vërtet. Asi, asi gurme ça kokën të sill. Por ë Lori. Jo, jo, jo, sigurisht. Faleminderit për këtë. Vërtet dua, do të gjaj një gjë domethën. Çfarë mendoj. Çfarë është ai gjësi që e bën njeriu të thotë ndaloj? Gjithëso do shkoj ti ushjei ata njerëz të atë dhe punës është thjesht që del përpara furraolta apo jo jo uh, ndiet oltë e kanë zemër e kisha zemër si e premtë thash apo kishin stomak t'haje mos haj në embrësh për veten edhe ne edhe mos haj po kës mund merr vetëm për veten nuk t'ju pyese juve yeah. shumë e bukur bluza takzosh shumë e bukur edhe po pra po prapë shumë e bukur që na heroi një ditë pranë zjarrit disi si sot është ditë pushimi për shumë kënd kam pushimin unë Përveç atyre që punojnë nëpër media dhe, dhe kanë këto emisione të Mungjesit, Tregës Darkës dhe Pasdites, që duhet të punojnë vazhdimisht, megjithatë ne e kemi të mbyllur partitën sonme. Muzikë të mirë sepse qillon që, që është edhe e prëmtë. Është vërtet. Kështu që muzikën e zini ju, zotrin këtu në klubin e Mungjesit mund na shkruani këngët që ju doni të dëgjoni, do dë të bëhen pastaj leitmotivi i Mungjesit për shumë nga ata që zgjohen ngadalë. Ë ndet sikur, më jesh poche. Megjithëse kanë nga ata si që, mm -hmm. që janë në rrugë, kanë përshapiën um për të shfrytzuar një fundjavë të gjatë po e vërtet e di çfarë më duket sikur po na kalon kështu gjithë bota më kalon e ke vërtet te Robin Qerin dhe jo kështu drejtë por ia shumë drejt duhet do të rikush domethënë po që rrin në stacion autobusi dhe e shikon gjithë ato trenat që i kalojnë me një që kanë ku diu 5 ditë pushim për shemb siç është rama të datës 27 do bë e shtunë e diel 27 28 29 pastaj on e, e ditë, vetëm nga shtuna deri të të mërkurën. Nga e premtja. Ah, nga e premtja. E premti po ta marrësh, domethënë e premta është punë. Qi nga e premtja mbas ditë. Që ata mbarojnë. Pastaj u bë shtunë e diel, pastaj e hëna ishte data 27, u bë pushim edhe ajo. Qi i binte praktikisht data e 3 dhe asaj, pastaj dy ditët e festave. O, sa shumë? 5. Edhe ikën njerëzit. Ne ishim këtu. Apo jo, këtu në klubin e mëqisin. Ngaur 7 deri në orën 10. Ktu në klubin e mëqisin, nga ora 7 deri në orën 10. Edhe tani prap një gjë treshe. E prejmë t'ja sotë, ditë pëshimi, është du në djelë, si pëshimi. Ah, treshë pëshimi për. Po pra, fundjave gjatë, fundjave gjatë. Shumë gjatë, më dhe dhe dhe unë jam i tërbuar nga këjqë. Jo, unë se jam i tërbuar, t'ja është jam në stacion të trenit që e shekoj që ikinë shumë. Jo, më duke sikur, e ke përshirë po ikinë shumë që komë pëjmët që se kurier i e i zën ba, me po sh, jetet, këtok, <laughs> ah, okay. i e menëshme gjëra që zërni që bjen gjethet po që bjen gjethet o me kam fjallën bërë këtë pëjmët që zë bugurruan a ok gjethet ti kën altin e ke përësysh vjen stinja kërështindit dalin në ta da, dalin bëbajgjushet dalin që të ndëj drita, drita, drita ti pra vazhdojnë e ke përësysh ok, të pun e shumë i zën bravo buzate buzzat. Po se m kujtavat tani sepse kamë në ditës nga ja, buzzati apo. Ja, jo jo jo, kjo ide. A më delejë kompliment ja. më të madh se më kishim bërë ne. Paktën i jongtë ordhë më mjesit, bravo buzza. Erë serio do të më thuash më kësho. Është çuditshme. Bravo Dino. Çeshtyn <laughs> një vajzë që të bëjë një kompliment në këtë pikë të mëjesit. Për të bërë chefin apo thjesht sendjen. Bo bo, mm, e e jis, I gjithë tregimi Apo mos një hajët briojsh I gjithë tregimi i blendit Mua më sëllin në kujtes Tregimet e jo të gjitha Apo një tregim të dinobudzatit Cilin nga ta shënësori Apo uh, vajzë dhe që bje Vajzë dhe që bje ka një tjetur me trend Jo, i sëllin në fakt grëa me flatra Super grua Bravo, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Momka vpasulchu edhe njëra ka qenë <laughs> po bravo Dino. Ka qenë njëra me një, se çishin godinë, ka vërtetësish ë dhe dhe shkon njëri gul një gozhd. Mhm. Mm gul një gozhdë godina shkon për dreq. Doa gozhda edhe jep një e... reaksion zinxhir. Okay, Unë kam probleme me tituj. Që prishët e harrova ato. Me se janë shumë edhe janë të bukur. Mirë ngjësi që të gjithë jemi sot keni ardhur në klubin e mëmësit në valët e Club Femme në 104 edhe në ekranin e televizionit Clan Plus. Ju përshëndesim juve kudo që jeni. Your immediate fantastic Mike Posner the have for tonight's show is I took a peel in pizza Juve mund të kërkoni muzikën sot ne do luajm esh detyra jon Kështu që 0669 2072222 çfarë do dëgjosh A drive a sports car just to pool I'm a real big ball that caused a million dollars and I spent it on girls and shoes But you don't want to be high like me never really know why night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 Hey son Hey I know I said son No I know I said son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 You on out the bus like this never know who to trust like this you don't wanna be stuck up on my station yeah. stuck up on my station oh i don't say it so say it so don't in oh what i know what say it so say it so Mirëmjesi që gjithë, 71 minuta, mirë se keni ardhur në klubin e Mjesit. Mishdash, ju përshëndesim. Shkoja tani që Jerit na frymzoi edhe për ditën e sotme. Jerit ka zgjetur një shpresë, siç bën çdo ditë, shpresa për sot është kjo që do dëgjoj. Dhe është nga Anatol France, kjo është kjo. Uh. Uh. <laughs> jo, jo, ishte thjesht të më kaloj një çkohë një bërre. <laughs> Atëherë, për të përmbushur gjërat e mëdha, ne nuk duhet vetëm të veprojmë, por edhe të ndërrojmë. Mm. Jo vetëm të planifikojmë, por edhe të besojmë. Wow. Shiko shiko shiko shiko. Mm. Do të thonë jo vetëm pjesën po themi të intelektit që duhet ndjekësh në lidhje me diçka, po edhe pjesën e zemrës. Absolutisht. Edhe një pa. tjetër dëgjoja. Për të përmbushur gjërat e mëdha, ne nuk duhet vetëm të veprojmë, por edhe të ëndërrojmë. Ah, dëgjove. Jo vetëm të planifikojmë, por edhe të besojmë. Super. Shumë bukur. Parim diri e bukur. Faleminderit. Faleminderit Anatol. Gracias. Na la në mendime. Eh. Mm. Gjeci, Olta, mi shdachur për momentin, se shë duke përpurnuar në shprejen. Lota. Nuk bë do të moti, pa pak në tim nga altini. Oke, okay, Olta. Kujto, kështë, muzika si jo dhe. Pas këm havoa. 4 gradësht në këto momente, 4 mbëdhje do jetë maksimalja për sot, dhe nuk para shikohet të ketë qi, por vetëm që mund shikohet në disa vërënësirat. Vetëm mund të shohim disa valancira miq dashur, no, por por nesër do kemi me 99% 90 shi. Ja, ja. shi, shi. Shumë shumë pa pak shi. Shumë shi. Që shumë. Ktu e llogarit me 24.5 mm. Wow. Ndërkohë të dielën hapet. 16 kaqinave kanë kaluar. Imagjinon ç'do bëhet. Po. Ka, <laughs> ka nevojë toka për ujë din. Po, është vërtet ka nevojë për ujë tokaltin. Jo për shumë, vetëm ashtuna me shi pastaj. Lage tokën altin, lëre tokën të lagë. Lage, lage. lage Ape, edhe java është e thatë, ë? Java që vjen nuk të them as një fjalë, Lori. Nuk diet, ë? Është surprizë, Lori. Ke dyshim, okay. Faleminderit, okay. mm, mm, mm, mm, mm, Olda. Ju lutem. Faleminderit. Ju lutem. Olda Rega, zonja Zotrin, so Olda Rega me Motin çdo ditë në kryenin e mëqjesit, sot mot i mirë dhe vetëm në një vranësi në qiell, ndërsa nesër 99% fotodave. Pogatitave për sheh. Bëhuni gati për të hap çadrat sërish. Okej. Okay. Ka një debat që është është bër i i i fortë, do thosh, hm. Mm. Për të mosu menduar shumë, në vendin ton ka të bëjë me zgjedhjen e krye prokurorit të ri. Ëh. Mm -hmm. Sepse sipas mandatit dje Lalla e ka mbyllur me sukses detyrën e tij nuk arrestoi kërkënd në 5 vjet, kështu që, që ka qenë i suksesshëm. Botëa e krimit e falënderon për ka përsëritur un për përqetsinë dhe jo, stabiliteti është stabiliteti është i rëndësishëm. Më ke parasysh që të punoë, dhe un mendoj që të paktën në këtë pjesë se vetëm pocitojm faktet tashin, nëse megjithëse janë janë arrestuar disa. Mendoj kështu. Janë bërë disa arrestime. Ç'është e vërteta? Po edhe, edhe një ministr, Bajden Burg, që ose në bani mënda të era i Spiroxera, i të mërshmi Spiroxera ministri? Po, bajme Ire e ka mërruar fare Ire e ka mërruar të një Po, nese, okej okay. Po bërë një rifrestë të memorjes A i në gjithë lapidarin e arritjeve, arrestimi dhe burgosia Spiroxeres për ca muaj Kërën i të puj mëj. Ishte po A i që që e mën krevat dopjër në ministri Pa, pe, më, po. pa, pa po. Shumir, kështë krimi ku Progure ka ardhën Jan shumë të lalla si rasti. Shumë të lalla vërtet. Është vërtet. Po gjithsesi, ëm, um, kushi ka një debat tani nëse do të ket një prokuror të përkohshëm që do e zvonçoi atë, PD ja thotë që Rama do që ta zvonçojë me dikën në mënyrë që ky të marrë lapsin me gomë dhe të filloj të fshi gjithë krimet e Ramës, që Lalla i ka me sa duket gati shkruar atje dhe po pojle... këtu nuk jam i sigurt domethënë se çfarë. Kjo është frika, më kupton çeto atë? PD ja thotë që të të Nëse dom një prokuror, qoftë edhe përkohshëm, ky do jetë i kontrolluar nga Rama dhe do zgjëj ato që Llalla ka bërë deri tani. Për cilat unë, me sa duket, jam skeptik, sepse s'kam parë asgjë konkrete nga Llalla që të ketë bërë deri tani. Qoftë edhe për, e Ramës, Ramën, për ministrat e Ramës, Ramën, për ish-ministrat e Berishës, qoftë për veten, po. Nga. Apo për veten e tij, po. E vetmja gjë që, që mbahet më, mbahet më kur ka më mirë me ambasadoren Luiz Haati Sorrosian, Sorrois, diçka kështu vëto fjalëshin, gjithsesi. Edhe pastaj kaq. ë Kështu që nuk e di se si se si t'ia bëjmë. Më pyesin si t'ia bëjmë më blend, nuk nuk po di se ç'a duhet thënë. Kështu që e kam lënë e kam vënë në vendin në limbo, në në ekuilibra kështu, të brisht për momentin. Megjithatë, mendoj sot mund ta zgjidhim në klubin e mi. Varet se si shkon fjal kalimi, e mund t'i japim një kështu. Ose e hedhim me zare. Edhe e vendosim Nëse do të ketë një prokuror Të përkoshëm Apo jo Si të me vendosim ne Pa mund në mërtë Pa tjetër Kusë na të gjona Si? Kusë na të gjona Kusë na të gjona Kusë na të gjona Kusë na të gjona Kusë na të gjona Pa mirë E provaj E provaj e jim, mirë E më mirë E më mirë se ta E më mirë se ta E më mirë se ta E më mirë se ta E ta kanë vjedur olë ta <laughs> E u ta një Ne ise mm -hmm. Me gjitha dhe si Një prokurori përkohëshëm do të mund të zgjidej me minimumi ka që vota. Kjo është përjëdja për, për juta një. 0-6-19-27-12-22 dërgënë mesaj qëtuaj. Sepse nemi i shda shush dhe gjë, këtejmë në kujtë edhe në loj. Pra, për të dalë nga kjo, sepse ideja është këtu që prokurorin përqisëm e vendosë këllë pëja që është Këshilli i lartë i prokurorisë. Mhm. Mm Mirpo KLP-ja, po, KLP -ja po. ende nuk është formuar. Patëbur. Sepse është kjo që po ndodh me me gjithë këto, KLP-ja është një nga institucionet e reja, pra që bëhen mbas po. reformës në drejtësi. Po si duhet të formohet? Qëse meqë meqë ajo s'është formuar, formuar ende, nuk mund të zgjiedhi kryeprogurorin e ri. Mhm. Mm që sjë një nga zgjidhjet që po jepet si e mundshme, që sugjerohet nga Obdatit dhe Euralusi, është që përkohësisht Sa do të formohet KLP-ja, të ketë një prokuror që do të vazhdojë punën. Po. Pa. Në pasojë me të formuar KLP-ja, të zgjidhë kryeprokurorin e ri siç e ka mandatin për ta bërë. Si po. Mm. Kjo mund të ishte një zgjidhje. Uh, ë, pyetja është pra me sa, me sa vota minimumi do të mund të zgjidhet një kryeprokurori i përkohshëm. Krija nuk formuar akoma sepse mungon një ë, uh, mungon një antar. Ah. Dhjoba, dhjoba, kronik, ishe dhe jova, dhe jova, dhe diën kronik ishte edhe topi që thoshte që është antar i nga shoqëria civile që nuk vjen edhe në fakt, në faktin e mënyrën si shpjegon ai është se që Peng po e mban një person në shoqëri civile po mban Peng. Uh -huh. Por nuk është ashtu, nuk është ashtu. Sepse nuk është dëshirë. Domethënë sepse interpretoi sikur një person në shoqërinë civile s'ka dëshirën që të marrë pjesë në KLB dhe për këtë ka mbet Peng e gjitha që s'është realisht ashtu. Ëh, uh, se s'është çështje dëshire njëherë. Sepse që ti jesh nga shoqëria civile, unë për shkakun tim mund të kisha shkuar, unë shkoj dot. Se duhet kesh një, një civil shumë të. Do mm -hmm. kushtet që janë vënë, janë Duhet të jesh nga Marsi. Ka shumë njerëz nga shoqëria civile që do ishin, ish. duhet ishin janë edhe të mirë ndoshta, po edhe edhe të gatshëm, por nuk nuk plocojnë kushtet. Ço pa plocuar kushtet, mm -hmm. pastaj nuk është më çështje dëshire. Po ajo diskutohet. Edhe nuk është se nuk do dikush nga shoqëria civile, po s'u kushta që thjesht. Këtë një pas pak në krybin e mqesit në shrua një pras sa votat duen minimalisht për zjedhë një krye prokurorët për koshën si pas obdate e oraljusit ndërko ju e zhjitë një muzikën sot në krybin e mqesit për qëjfin tuaj për qëjfin ton Liga Bue tani Soto Bombardamento coso che volano le mie volano titoli anche tu me lo che ti senti nuda come mai ma che qui io sento e meno meno meno sento ci si sente proprio qui sotto bombardamento dice che il mondo va cambiato e tanto è lui che cambia te I sebi del mondo va capito Lui che non capisce te Non capisce te Non capisce te Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Parla più piano che non ti sento Soto, soto, soto, soto il bombardamento Chiudi mia chiave quando mi hai vento Soto, soto, soto, soto il bombardamento Oh oh oh bombardamento tienimi giù la testa che volano news sparano missili stiamo qui in rifugio che vive di cena cena che dirà no sempre che uno vince l'altro perde ci sarà un antidoto per questo verdoste merda Dice che il mondo va cambiato, e intanto è lui che cambia te. Dice che quel mondo va colpito e tanto lui colpisce te. E lui colpisce te. E lui colpisce te. Ah ah ah ah va ah, ah, ah, ah. la più bello che non ti sento sotto sotto sotto sotto, sotto bombardamento. Mi viene a cave quando mi hai dentro sotto sotto sotto sotto, sotto bombardamento. tombo mardamento oh oh oh oh oh oh oh oh parla più o piano che non ti sento sotto sotto sotto sotto mardamento Mërë risksit leh it Mërë konsët Që rë që avez Wë në mësh laqë Mërë ë që areqë O ka rock në kljubinam jese O ka rock në atro Çetal. Ei, na gado një përgjigje të saktë dhe kemi fitues të parin për ditën ose fitues se për ditën e sotme këtu në kryeminë e mëngjesit lidhur me është fitues. Fitues, është djalë. Okej. Okay. Është jetmirë 793 mbaron numri dhe ka thënë minimumi 36 vote. Bravo i qoftë. Bravo, bileta për Nasineplex. Ëm. Ë ë ë ë ë ë ë shumë mirë. Unë jam duke bërë ganti edhe një anagram për ditën e sotme. Ka përdale lezeqme, po duha da bëjë dhe shumë të vështirë, zonë dhe zotrinë. E ke zhjetur fjallër? E kam zhjetur, po. Okay. Po, akumë as kam baruar... Uh... Hmm, interesante. Gjisesi, do bëjmë i pjyri të të të tërë, në lidhë me aktualitetin. Mm -hmm. Njerë nga... Trejnerët e Champions League-ës uvesh si Zoro mishdashur për të festuar Cili 069 207 222 069 207 222 Cili nga trejnerët e Champions League-ës uvesh si Zoro <hër> Me maske me tërë Pokallin e kishtë? Jo Jo ja. Mia. <laughs> yeah. Sin cavallo. Sin cavallo. Mimjesi, atëre, ta hedhim me këtë, ta bëjmë anagramën, i gati? Okej, okay. nëse ti je gati? Mhm. Mm anagrama në klubin e Mimjesit. Atëre, mhm. Mm anagrama do të thotë paksim e reticence. Jetët. Jetët? Jetët. Jetët tan prey prey mhm trëfika dhe at prey si vazhdon jo jo si vazhdon duhet i ringa ringa tronin këto gërmë formoni një fjalë me to jetët prey jo et t, -t, -t, -t sërish prey jetët prey 069 207 222 069 207 222 Zdo më gjesë, të në kryurim gjesit Ne nga trojmë një fjallë Unë në njerë nga fjallori gjusë Shqipe Si që kam bërë sot Shqipjallë që e përdorim Po thua e se do thosha përdit Ka njërë që e përdorim përdit Po shqipjallë që Nuk shkë nga to të rallat E fjallorit, po shkë nga to që I kemi në përdorim, vazhdimisht Edhe në jetët tona I përdorim rëndomë Jetët prej është anagrama Oke okay. J-E-T-E-T-P-R-E-J Jetët prej 0-6-29-20-70-22 Numri ku do të tërgoni anagramën të mbaruar Të zgjidhur Dhe olta do t'ju duroj Një kontrol të plot mjekësor nga spitali amerikan mm -hmm. Shumë interesantë është Gdi e ullëm njeri Gdi e ullëm mm. njeri Do ti them edhe jerit me shëndet flokut, sa se tha njeriu. Jerit shkën shumë. Faleminderit tani. Po është shumë bukur jer. Faleminderit. Unë kisha parë, faleminderit. Faleminderit edhe mua që ja leva. Të lumsuhen duart. Dhe ajo tash është kombinuar jo rastisht me flokut jerit. Mhm. Po është e vërtetë, normal. Faleminderit edhe mua Geva Shault. Bravo. Leva flokut jerit, serio. Jam ndërkoq blendi. Jam, ndërkohë që s si jam pasticier, jam merem, jam parukier dhe dhe stilist. Kur s jam, kur s jam pasticier ose kur s jam duke u marr me makina, kështu. E super. Mhm. Mm po, mekanik po. <laughs> Meçanich, siç më quajnë më. Meçanich, po. E gjithsesi, dëgjoj. Ehm uh, jetët prej pra. Mishdan Shura në grama jetët prej. Potosha. Je ri që ulëm dje, ëh, mm -hmm. e bëm detyrat. Tam. Bash me çunin. Në kohë, atëherë kur duai. Sepse ty s'aj kish të thënë, do shkosh në shtëpi, një orë ke pushim, mm hm. Edhe pasaj do bësh detyrat. E i thash, "Shiko orën sa është? 3:00 çerek. Në 4:00 çerek fillojnë detyrat. 15 fillojnë detyrat." Po gjithsesi. Mirë, toleroshun. Mbaruan? 20, në 5:20. Oo. Oh, oh, bravo. Ja. bravo. Po sepse e ke përsyesh? Po s'e shën prejti. Zakonisht merr kshu nga 3 orë. Po normal. Po ndjem erdhi te një E çaj hall me piko më shumë, she kam. Mm -hmm. Bashkprim. Pse çfarë? Ka ndodhe. Doja jo se kemi bërta mm -hmm. fëmijë bashk, po. Po jo, më janë. Bashkprim na në shkollë domethënë. <laughs> <dhe>. Çfarë <laughs> thot piko? Piko është sima. Do ston ti aty ma. German, nuk mund të ndryshoj. Është. Super. Gjithsesi, ulëm dhe i bëm këto. Edhe kishim për të bërë ça. Ca... Kishim të fjalë që duhet t'i ndalnim në Rrokje. Kështu që, që ishin fjalët të dhëna, Tam. dhe pastaj ishin tre kuti. Ne ti do të ndaj atë në rrokje. Mhm. Mm edhe s'isha i sigurt për një fjalë. Se ti më thoshe që ndajme a, dhe më mbetet një rrokë vetëm a, mund mm, ja. Dalo, jo. ja. a, të mbetet? Ja. Dallo. Jo. S'ishte kështu, s'ishte. Nuk nuk ngjitet. Jo, vetëm një, një, një, një, një po bra. Me 2 është minimum. Po bra, e kështu thoshe edhe unë. Po. E ka bërë 1 me 1. A ka bërë gati? Se Sa ka thënë Koka? Jo. Ja. Çu ka thënë Zysha? Hmm. Kishte idenë ti, ndaj. Po. Që ishtë e një anë menë, së më në mm -hmm. ja, -të, të, të të alinë të bashkë <laughs> me jënë Ja, dhe ma um, të në të të t'ilë, dhe ma të në Me dorën të mjekarë, shure, apo zbëhet më shure Me dorën të mjekarë Sërë të keshë mjekarë Sërë të keshë mjekarë Që një më në kam pas shumë kollaj roket, me thëmë drejten E të kuj ka, ka okej okay. nuk... Rokit nuk janë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Mirë, shumë mirë. Me rrokë. Do ndihmoin për për të kthyer kujtesën. Është vërtet. Jo, e kam patur. Gjuha më është përmirësuar. Jam super. E kupton? Më mirë me kontrollin e shipit. Po, klasa, klasa e parë par... sërish më ka bërë shumë mirë. <laughs> Mikarisjell në kujtesë. Diskriminimi është rregulluar ndonjë çik. Jo, jo dash, siç mund ta shikosh nga anagrama. Edi të sallë. Unë shkruaj për ditë këtu. Se kujtoj problem ato, pa problem. Kthehemi pasfaq lumen e mëngjesit me dashur. Ora është tani 7 e 20 në mëzhgon 7 e 30 minuta ne kemi ndërprerje fare fare të shkurt fare fare të shkurtë When you look so good the pain in your face doesn't show When you look so good Mërë mëgjesi që të gjithë, mirë se vini në klubin e mëgjesit, ora është të një 7 e 37 minuta, mishë, dada është 8 djetë orë Mërë mëgjesi Dita e rinis Hello Hai Edhe për pak vite e festojnë Po është <laughs> Dita Magacin kur Vërë si ndijesh altin Vërë si ndijesh altin Vërë si ndijesh altin Vërë si ndijesh altin Dita e feson, dita në ditë në rinisë, përse ndijesh E pesonako mësa Liberisha, jo mësa peson që t'i Shë brënda e, zotri Po, shështu limit kur është? Limit i monshë sërinis? 25 25 vjeqë, 25 Dere ajqë u është i ri Dëme në deri kur tonë qënë Oti qënë Po mua që më thaj një një një një një një një gjithë do Më thaj një qënë një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n Qishtetaj që i vogl, jo? Qishtetaj një ishte non vjeç Gjimnazis Për i vogl, do me të Grazi me mua Një për respekt e ka bërështë Një ste non A? Një për respekt e ka bërështë Adhe bërështë Shumë i vogl, për respekt e ka bërështë E tërhojqë, hajde të gjatë Jetët prej, miqdashur Jetët prej, është Anagrama për tit nësot me këtum klubin e mqesit J-E-T-E-T- P-R-E-J. -ja. Dojt i rivendosin të gërma, përmoni një fjallë, ajo është me kuptim, pas tajkë, e të rgonim rapshtë, i pari fiton një... Kontrol të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Një <coughs> kontrol të plot mjekësor nga Spitali Amerikan, tu në krye qytetë. Okej, okay. bëm një pjëtje para pak, tam se këtë trajner i Champions League-ës e festoj fitoren duke uveshur si zorë në konferenzen e shtypit, Pas ndeshjes dhe përgjigjja e saktë është Fonseca. Bravo. 096 i mbanu numrin Erblinit dhe mban dhe fiton dy bileta për sinemax. Ne ketë dy bileta për sinemax Erblini. Tam. Paulo Fonseca më jdashur. Ju jeni Antonio? Është Paulo Fonseca, Fonseca, është trajneri i Shakhtar Donetskut, cilët kishin nevojë për një barazim për të kualifikuar në raundin e 16-shës, por arritën më shumë se kaq, një fitore ndaj Manchester City 2-1 në fushën e tyre. Ma në që se City kishte 29 mm. nëndeshje pa humbur Që që ishte humbje e parë që ata Parne. i dan Asaj s'kuadre dhe Në përfundim të takimit mm -hmm. Kur jebe në konferenza për shtypë Fonsega ishte i veshur si Heroi Si zorua po, Si zorua si, si, si që njën në zorba. labëri zorba. Zorba. <laughs> Ishte edhe Catherine Zeta Jones Catherine Zeta Jones Ka Catherine Catherine En Baimand, en Baimand po. Ka je filmi doboda i. Me thanë drejtëm, do më skonzoroj me Antonio Banderas. Po. Ëh. Ajo shumë A... e bukur blend aty. Kush? Ajo. Ke normal. Ah. Edi kur shumë e bukur ajo. A... Ajo shumë e bukur tek Entrapment. Po. Po. Tashë do thua se aty e ke parë ti. Entrapment të, është kurthi që është të, me me Sean Connery. Po. Që është tip hayduti speciale ai aty? Mhm. Ah, është aty. Tam. Tam. <laughs> nuk e di, çfarëtan. Po çisë se si edhe të kjo, kur ja lid plakët zorros, është shumë e kujdesshme, është. Edhe chimichanga ti kanë për të gatuar chimichanga. Chimichanga. Po, i ka Ku i mësoi drejtësisë? Nuk, nuk e di. Da. Me papadías, me xumejëra, është, është super kjo. Quesadías. Ai ai ai. E çaqe këtë muzikë. Ore, kisha të çuar ti sound ty. Si disa 2 më pun. Jo, më janë, jo, kisha të çuar njërin që kjo është një repertyrë po, naturis. Ja se din ceter pom. Ja këjo ja. Ja këjo. Kaq kish jo zotë jo. Bani për fjalë. Din din e di, di, pos të kam çuar njërën që kam dashur të ta da çoj më sa duket atin. Sa Ma... po jemi? Aq pas minjes, ska gjë. Mh. Ndërkohë mua më kërkojnë një këngë Altino. Çfarë këngëolta? Me sa në detyrën time është i plotëse. Patjetër. Me thon mirë ngjësi Klavefen, po deshët na çoni një këngë për të na ngritur pak moralin ne ushtarëve, se si jemi ngritur që me natën të tërë. Ushtarët. Nuk e di, oh, grihet me Rita Orën. Oh, është Flori nga Vlora okay. që. Jo, jo, jo, jersan këtu të fundit. Anyway. Nuk e di. Do vëm këngën e re të Rita Orës? Mm. Do e çajm, domethën. Kush dëgëndoni? Ma vetë rita. Okej, atëherë dëgënojmë ne. Okej, mirë. Shumë mirë. Tani mund ta provosh edhe këtë. Atë më thosha zdi fialet po. Na na na na Na na na na Kjo është po? Për florin dhe shokët I përshëndesem Për gjitë batalionin Quna? Po vjerita Po, dëroni armët A vacation A vacation A vacation A vacation A vacation A vacation A vacation A vacation A vacation A vacation I'm going to go. ende të lung. Faleminderit. Uh, kjo këngësh vendin e parë, ishte në vendin e tepërnishten në top 14, në mm. vendin e parë para sa para ca javësh. Me të drejtën nuk e di sasi. Na përfundoi muzika moderne Tech Town, piripipau, piripipau, piripipau, piripipau, piripipau, piripipau. E ah, jam të tashit. Kjo kjo është kjo është muzika moderne. Kish, kish Maya e Maya e muzikës pop sodën falë. Se më kujtoa Whitney Houston. Eh, okay. Ti e s'bo them. Filmi pa un Philip Payne, un Philip, un Philip. Ah, pa. Që kur ishte nostalgji. Që ishim plakë në ditën e rinis, po. Në normal mali prend këngëtimil nga Michael Jackson. Po mund ta gjen. Vëja tani direkt. E këngët e re po e kam planën tonë. Ah, të re. S'ka ndjenë ata kontaktoi, dobra. Ka marr pushimet. Po. I ka marr. Ehm, do të luajmë në klubin e mëjesit. Edhe tisa nga këngët që do të këngërojnë në festivalin e 56 në radio televizionin shqiptar Festivali i fundit vitit, mm -hmm, tradit e kësht. lasht shqiptare Eugen Pushpepa ka një këngë që që që etë mall Mall? Po, teksin e ka bërë vetë, muziken e ka bërë vetë Edhe për të kënduar ka zgjetur të këndoj po, po vetë vet, oh, oh, bravo po, njërman, dhe, E, e, dhe, dhe, tapi, e po, ka mall apo mall? mall ku mund në tekstin Nuk ka rëndësi Olta se ku shkon se tek se fjala mall nuk ka është një lojë si pra edhe në kuptimin mall edhe merr si për atë që të mall Çfarë do të thuash ti? Ato kanë pushimin e kanë tema të nostalgjisë, do në sensin e dashurisë me të thonë. E u gjenti. Po po më pëlqen. Okej, mund ta djegim pak? Mund të kemi djegur. Natyrisht, natyrisht. Ja u gjeni më sasu. Kjo është malë nga Eugen Bushpeva për festivalin e 56. Kjo është malë nga Eugen Bushpeva për festivalin e 56 që të lëksin da së gjërë të botë përkëm dërshë vredë pjesin dërë të shkojë Eugen Bushpeva, amish, da shumë sabediquat, këtun uh, klumin e mëgjësit Mirë mëgjësit që të gjithë dhe Konkuron në uh, festivalin e 56 Këngës Sukcesëm Në rëtë ba Okej, okay, super duber Mirë, bravo, mua më përqejo me thënë drejten Tari këtun uh, klumin e mëgjësit uh, Jemi të ndar Eugen ti ka këngë shumë të mira mm -hmm. Më thonë E shkaj një zë shumë të mërë, gjithë e shumë. Në ka, një zë takonë shumë e ka. Për zë <laughs> dhe, dhe në ka. Dë me të të të të të të nga në... <laughs> Pajnë <pani përënjë laughs> <shprejë më> <laughs> mm -hmm. i pa po të shpremë. Êshtë e mërëtet? Më në të të të të të kush. A të e? Me ato në të gjikap të ai? Po. Je, të të një e në dytë bënde? A e të reziti? Uh, ja, Lëm altimin të këndoj? Jo, nuk pëthëm të, të këndoj lajt Po edhe në studio futu tia, ria, të tje rria të jem pikohët sa të dush Po dole ti me këngë Rria të pikohët Shë gësë <laughs> e mërë seriosisht ari A i më Në në në në Të që unë kërdi gjenë Unë s'kam kërdi gjenë Ka momende që aji është shumë lartë aty Shërë ajo s'diskutojtë Të ka një zërë shumë të mirë Aba këtu. Po pres. Sa kap dot? Ja mirë, ok. Sa kap? Se Maltin kap në poezi, ato i kap dhe ishte ngon fortë se këtë se bën dot. Po, mirë, ndonjë gjë që thet pa pa. Kam mundi tash se. Ah, okay, super mirë. Ti e shkuptove atë. Jo, jo, sigurisht, sigurisht. Ja, është këngë mirë. Mua më pëlqeu, mua më pëlqeu. Se dëjoja birthday party me Thandritën edhe edhe un për herë tjetër. Ehm, se po të vjen Michaeli. Po vjen Michaeli mua. Po po. Kërkesat muzikore sot me i dashur në grupin e mëqyesit janë urdhër për ne. Vin nga ju 069207222 numri telefoni. Mjafton që kërkoni këngë dhe ne do t'ju luajmë. Do e mos. Martin Schulz. Herr Martin Schulz, mm -hmm. siç e njohin në uh, Gjermani, lideri i SPD-s, pra i uh, Socialdemokratëve gjerman, ka bërë thirrje për formimin e çfarë? Dheri në vitin 2025, ka bërthirje performimin e këtyre, mm. apo kësaj, si të doni, dheri në vitin 2025. 069 20, 22. 207 222. 069 207 222, 069 207 222. Në fakt, ka dhenë edhe situash një loj janë duke bashpunuar Me këta një gjithë dhe cëdo usë të Angela Merkelit për të riprovuar për të gjetur një zgjidhje për të formuar një kabinet qeveritarë në Gjermani Po Martin Schulz bënë thirje pra për formimin e qëfar 0, 6, 9, 20, 7, 22, 22 jakve keni këtu edhe në Financial Times Se si që shkryet për këte histori Êshtë e nëndësishme Këte emi nga ana tjetër tani Parim derit Lori Na shkryani për këtë Këtë do fitoj nolta Do fito një dhurat në elektronik line Ok, shumë mirë Dërkoj që ne, mjëzda shukëtumë kërbine mqezit Sot ju kërkojmë ju Vej që të bëni kërkesa muzikore Gjitha shtu Edhe ne kemi ndo një Por, do mbajmë rrëtën Ne do vim mbasjush Bibi Rexha Bebe Reja Kërkes muzikore Sot dë mqez Kjo qëhet I got you Klab FM Klab Plus I just wanna know you Tell me all your secrets I love you And the musicians fan after the curtain comes down She waits at backstage doors for those who have prestige The promise of fortune and fame a life that's so free She says, "And that's okay. Hey baby, do what you want. I be your nothin' thing. I be the freak you can touch." I don't care what you see. I want you Mirë okay. se jeni ardhur. Dirty Diana, miq dashur nga Michael Jackson kërkesë muzikore për ditën e sotme është prandë muzikën e zgjidhni ju. Mund të na shkruani në 069207222069207222 për të ardhur me kërkesat tuaja këtu në klubin e Mqjesit. Ndërkohë, censur, miq dashur në klub FM 104 dhe veç kësaj, fjalëkalimi për ditën e sotme është pronto. Okej. E nisim me censur. Duke kërcyhen Bidall, pinguinët thëhen në streh me barkun plot. Hmm. 0-6-19-20-7-12-2 Këta pinguin, si janë këta pinguin? Qfar e bitedi është përdorë për t'i përshkruar ata? 0-6-19-20-7-12-2 Dhe kemi thonë, nështë vetëm një fjallë Një fjallë, po mm -hmm. Dhe gjojnë edhe njerë Duke kërqyën bidalë, pinguinët Thehen të në streh me barkun plot Okej okay. Shumirë 0- 69 20 70 222. Gandibër fjalë kalimin, atëherë është Olta dhe Altini që kanë ëhë marr fjalën e parë. Çupa. E kanë i kap veten tani. Ndjeni shumë pavaret. Konfidente, po. Jan janë pozita? Jan pozita po, është po, vërtet. Nuk kanë çavon. Nuk kanë në rregullian, dhe po kanë shumë fitore, të po. Vajzat fillojnë bra, fillon Olta në fakt. Me që është e para nga dhajështë. Që është e fitua si e fundit. Jebi olta. Fjallë nga ti. Kryen gritje. Kryen gritje. Zero, gjashët dhe në 27. Kjo loj është e fituar nga qënat. Oh? Më të thërsh. Confidence. Si shik? Ka një vetbesim të theksuar altini. Të të kjo loj, mund të themi është e fituar nga qënat. Oh. Kryen gritje, jeri. Dhe më që zë e jeri si pje koks. Pa, on. Në ka hmm. problem, do kisha da që që në ati ishin sërisht në loj Revolt po thëm, Revolt E pasakt Frances Revolucion Revolucion E rënda shumë pran Frances Bravo, dorka, bravo, bravo, bravo, bravo. bravo Jo, së shte imja, është ati është e merita e <gat> E altini dëshpo Bravo, e... altin sula, i fokusohen që ka altin sula Shtë gojë ma, atë qarë diari, bravo <gat> Fransëz, e... direkht Po nuk mund t'i bianko, se revolucion yeah, yeah, yeah. Po të thu është fransëz të para, nuk i biando Do të thu është brioche, pra ose brioche. Fransha, A drejt. ose fransë, a ose ku që mm. që Së t'kaj gjohë, shushyru se lori po qesh, më në fund Më në fund, qëllë nga të serisht në loj yeah, Më shumë, më shumë, <laughs> më shumë, të <dhuk, laughs> më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më t E ti jeri, a? Pa, normal kanë djë, një, <laughs> <laughs> kanë të të tydën, Më kanë gjele patriarchal Me në buaj të jesho Patriarko Patriarko Më kanë gjele më një Të përbëm të tyta në fosin një migati Pa, ishte bukur si fitore Te vimi, pa, të Unë ju thajë që ju e meritorin fitore Një nuk e pranuat Në këni vetë mm, fajnë Përgjithaj gjithur ti jeri Se deshëm me fitore nda Oke, mirë, përbëjmë fjallin e dytë E kamo? Ti me Lorin, saj radhe Fjallin e dytë, mi Athere. Jeri e Jepoltës, Lori i Achon Altinit, do të përdor vetëm një fjalë. Le të nisim. Go çuna e ka Lori. Kërmilli, Kërmilli, Kërmilli. Nuk e di pse Lori e ja, Go, Eka, Lori? Kërmili? Kërmili. Kërmili. Lori bëri kështu si më pyetën punë, Kërmilli. Kërmilli, <laughs> yarg. Jargë është e pasë sakë në vjen keqë alë ti nuk është jargë. Kërmili, jeri. Um, mbules. Mbules. Mbules. Orë në dhja fjallën për së përnë vjen. Guack. Guack, bravo! <coughs> bravo, ulta. Një me një, okej, okay, shumë e, mirë. Guack, për tashë. <laughs> Falem deri. Dhe bëdhen ishe absolutisht e njëjtë. Dhe dy fjallët dhe mm -hmm. në, në dhe dy të në u gjetë ën par e para nga djemt,ën e dytë nga vajzat. Kështu që do të kët një round të tretë miq, dashur për ta zgjitur thashë. Camille Yark të shkon më tepër. Summer Wine vjen tani të, në klubin e mëngjesit. Isha thënë një. Botak botak mund të thosha. Doshta, nuk e di do e kapim më tepër. Jo, mirë kishte Lori, po sa thash unë. Nuk e di kuaj, po thash mund të osëm media. Media. Po sesh, si është ai skolar? Okej, faleminderit. Them pasma. Kjo no, është kërkesë muzikore, miq, tash unë mund bëni tuajet në 0692070222. silver spurs that jingle to the song that i had only you sang just a few she saw my silver spurs and said let's pass so pale what i want give to you so the wide oh so the wide a little while. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes gjithëva. Mirëmëngjes Blendi Altini, Olta Lori. Mirëmëngjes. Atëre, miq dashur, kemi një lajm të mirë për të gjithë ju që jeni duke luajtur me pinguinët këtu në klubin e Mëngjesit. Ëh. Mm -hmm. Sepse është zgjidhur mbas kaq ditësh edhe censura e tmeshme e Altinit. Oh, yes. bravo. Oh, Altin, kam lajme De... të çia për ty sotri. Këto pinguinë kishin kërcimtar. Këto lumt. E saktë. Duke kërcyerr mbi dall, pinguinët kërcimtar, kthehen në streh me barkun plot nfas për çishta tyka. Është pra, shumë e thjeshtë, kërkesa falëse etj etj. 213 mbaron numri Elës dhe fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan, një dhuratë nga Electronic Line dhe 2 bileta për Nascine Plex. Bravo Ila. Wow. I lumt. I lumt. I lumtë. Ah. Oh. Ëm. Mm. Do kemi fjalë kalimin mm -hmm. tjetër. Kjo është e fundit. Okej. Okay. Kjo është e fundi për sot miq dashorë. Jeri ta bësh ti apo ta bëj unë? Merë Olta. Meqisha me me... unë me Lori, ah, me ka Altinë Olta. Okej. Sa i doktorat. <laughs> Kjo është e la e fundi miq dashorë për të ndarë sot, nëse do të fitojnë diemt apo do të fitojnë vajza, ndërkohë ka dal dielli për janë shumë mirë ta them. Është pak ftohtë në këtë moment, megjithatë. Po shndrin. Leso Olta. Nivë Olta. 2 gradë Celsius, smtpas te në, në Tiranë. Ojeri. Pam. Ding ding ding ding ding ding ding ding. Moti. Moti, tho dolda fjala e parë për ty, Jeri. Moti. Moti. Moti? Moti. Ju mirë njo. Ai, se për Jeri, mot ska ti. I bukur. I bukur. Jeftë kot, nuk po më. Monty. Avdin. I zymt. Bransira. E sa. Good night, Jonat. Bravo Lori, bravo. Do kalë një fundjavë titane pas kësaj una çëritë e loj. Bravo. Jam gat me syt me lot, nuk. Te lutem, bravo. Bravo Lori, bravo. U prish magjia, bro. U prish magjia. U prish magjia. U prish diçka? Te magjia. Shumë shumë mirë. Ua, tashi bravo. Të javën na pret. U bën shumë e thjeshtë Lori, gjithsesi. Djalin, mund ta mund ta vëm bazën këta nga unë, meqë se ndryshoi kompleta atmosfera. Bravo Lori, bravo. Jeni me klubin e mëjesit miqdashur në Club FM në 100.4. Edhe në ekranin e ekran, klam plus një kosisht Gollori 8-90 minuta këto mende dhe qunat sa po kanë fituar Jo jo Jo Bo bo Më në fund janë djemë të mbi vajzat Um, uh, sepse gjatë gjithë pa, javës, sum, sum ka shumë shumë kohësh. Pra, që ripraktis, kanë kaluar dëmë në këtë lojë. U bën ja 3 javë deri apo jo? Po, tam. E mbasi kanë dërsitur jo, mirë mirë. U bë muaj. I kanë futur muaj, në garazh ashtu <laughs> të njomur. Loda, po 3. Jo është e vërtetë. Po 3 javë. 3 javë? Ka një 2 javë maksimum, 2 javë. 3, 3. 3 javë, po 3 javë. Jo 1 muaj kemi që kemi filluar mision 2 javë. Misioni ka 8 vjet. Konfekt. E maltinche që loda. Ej, Kani mos bëni të show sa e kishet lokum nga Olta Këshu që duhet falenderoni Olten në ratë parë Të dyja fjallet që keni gjetur sotë Po dje, sot. po dje me atë, patriak, patriakaj Patriark, Vetëm një ishte ajo, diak Po mirë, ne mbyllim kampionatit Kështu kampionatin me një fitore A këte keni kej që ju që zhien një pasafitoni E shumë zhien pra E dhe kërë fitore nuk tinda shion Uh, falenderit goca që në edhe atë lokum Pika është për ne Të ngecë në kryko, Lori Lori shikose Në të janë të në, në, në prapo Në <laughs> shumë Oke okay. Unë këzojnë se fitojnë këta Këta grinden Ota, kemi nejnë fitujnë së tjetën Lidhe me pyetit që kemi bërë nga aktualitetit Tjera? Po, kemi Atër rejepi Atër uh, zhjetur edhe anagrama jote Tej për tej Tej për tej mishtë da 9, 4, 1, i mbaron nëmri lidës Fitojnë një kontrol të plot me kësor nga spitali amerikan Të lumë Mm -hmm. Dërgo 363 mbaron numri a delës dhe ka thënë Shtetet e Bashkuara të Evropës fiton një dhuratë nga Electronic Line për përpjetjen okay, um, e kalitets. Okej, shumë mirë. Ehm, më sadoqë të mjaftueshëm progres është bërë në bisedimet që janë mbajtur në Bruksel midis Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Evropian në lidhje me ndarjen, largimin e Britanisë nga nga bashkimi. Dhe më sadoqë Gjërat do të shkojnë ok, sepse Teresa me ka ardhur ose ka shkuar në mm -hmm. Bruksel sot në mëngjes. Ditën e premte. Është do të i dati për këto. Po ka njoftuar sepse njëra nga gjërat që ishte interesante kishte të bënte me se si do ndryshojë jeta e këtyre banorëve që janë pjesë e Britanisë Madhe, po sepse një pjesë për shemb Irlanda mbetet në Bashkimin Evropian. Ëh. Mm -hmm. Dërgon që pjesa tjetër e Britanisë duhet largohet. Pam. Kjo pasaj si edhe nevojen për kufin të ring Do mund të kalojnë që këtej andej E ke përësysh është e gjitha bëhet pak më e komplikuar Me gjitha dhe ajo ka thënë Se nuk do të ketë kufin uh, brenda ishullit Edhe pse do të jetë ndarë nga bashkimi Europian Nuk do të ketë, se kjo është e nga gjera që ata diskutonë A do të ketë një kufi Ta një antje ku deri dje mund të kaloj e lirisht Sepse këtej është bashkimi Europian Këtej së është bashkimi kur deri dje e gjitha ishte bashkimi evropian. Mhm. Mm por me sa duket nuk do të ket, thon ata, do të gjejnë një zgjidhje që të mos ket kufi kështu. Për po shkak kufia uh, hard borders i thojëna. Doganor. Po, kufi i fortë, kufi fizik. Jo. Që sjose seriozisht më siklet kështu, për shkak. Na vërtetë? Se kishe se kishe shumë problemti. Dërkohë që nga lajmet e tjera që po shkojë, është se është dhe kjo kompania që Lëmi i Aleksandra Bogdanit tek uh, Birni është shumë interesant. Kir parësisht ka qenë një concesion që është dhënë për uh, doganat, për skanimin e mallrave në doganë që ka fituar ky Rapid Scan, kompania mm -hmm. e një or. ë uh, e mori këtë concesion kon e qeverisë Berisha pastaj u ratifikuan në parlament dhe hyrin fushi kontrata, të në fushë kontrata, socialistët anko e akuzonin si korrupsion dhe ë uh, por më pas nuk e lufton një do të në, në gjykata, kështu që pranuan vetëm një loj negociate dhe e ullën pak të shmimin nga 39 euro në 22 euro për gjdo uh, kontenier që ka lojnë këta. Me gjithatë, në shtetë e bashkuarët Amerikës, Carson Block, i cili është themelujësi Maddy Waters Research, uh, dhe një person i cili ka reputacion për mes denoncimi të praktikave mashtruese, të kompanive ndërkombëtare dhe të bazuave në bursë ka deklaruar për Bloomberg në televizion se kompania OSI Systems, që është nëna e Rapidscanit, është mm -hmm. e kalbur në thelb, ka thënë ai. Oh, Duke ofruar si argument kontratën concesionare që ka fituar në Shqipëri dhe kontratën e dytë më të madhe që ka fituar në Meksik, pse sepse ajo çfarë ndodhi mbasi e fituan këtë kontratë, është që në 2013-ën Rapidscani mbasi fitoi këtë kontratë të mëme, mm -hmm. e shiti 49% të vetes vet të aksioneve në një kompani shqiptare. Dhe i bleu një Olti Peçini. Bleu 49% të kompanisë që ka miliona mm -hmm. e miliona, qindra miliona në kontratë me qeverinë shqiptare për 15 vjet. E bleu për 490 lek Olsi. A? 490 lek. Të reja. 490 lekë. Të reja, do të thonë, ja më, më kujt kam lekët po e bleu 490 lek. 490, 490, 490 lek, po. Ja, kam 49% të të gjitha tyre aksioneve. Wow, ja kuika. 3000 4000. I bëre, bëre gani. Duhet të 1000. Mund të ishe bërë milioner tani. <laughs> Ti kesh. <laughs> Ideja, çfarë po thotë uh, wow. Carlson blog e çfarë shkruan <laughs> edhe edhe uh, reporter.al sot, do më bírni. Ideja është që e gjitha kjo ishte ishte një aferë, e kupton? Ai këto kompania e dha si rryshfet gjysmën e e koncesionin që fitoi, e dha si rryshfet supozon tek ata që ja dhan koncesionin. Mhm. Mm Ska edhe këta është duke thënë Carson Block në në Shtetet e Bashkuara Amerikës tani. Që kjo kompani është e kalbur në thelbi thotai. Sepse këtu punon. Qena... Fiton një concesion pastaj i jep gjysmën si ryshfet për fitoren që bëri etj etj. Ba brava qoftë këtij Peçinit që i ka ka fituar këtë për 490 uh, lekë. Kjo është letë arrum blokos 5000 që s'bë natë. Jo, s'ka. Ja, ja. A zgjinkush me lekë këta ai pllak. Me sa duket. Me sa duket. 490. Ka, <laughs> <laughs> ka ne consumer, jo 5000 lekë. I jep 100 lekë. 100 wow. lekë brap, nga këtu vogël. Se është e një. Themas Bankkën e Uçësrëndait. Ehm Roma Bangkok, quhet kjo. Dhe është për Lelën. Është për Lelën. Ço se le të thosh më shumë nga kjo ai ka tek reporter.al. Që çiko çaj çaj jet po tornare senza sapere quando andata senza ritorno ti seguire fino in capo al mondo all'ultimo secondo volerai da te da me la prima danzando passando per Londra da Roma Berlin a Bangkok cercando te rumba po. la vita costa meno trasferiamoci a bangkok dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici alla fine sieni voglio il vento in faccia alza il volume della traccia torneremo a casa solo quando il sole sorge questa vita ti sconvolge senza sapere quando andata a cercare le parole restano a metà e più mentale la distanza tra me e te giuro questa volta ti vengo a prendere a senza sapere quando to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it people. Halo, mirse vini në klubin e mëngjesit orsanë në 8:33 minuta. Mish dashun jam Blendi këtu bashkë me jere. Mirëmëngjes. <laughs> Kemi Altinin këtu me ne. Kemi gjithashtu Lorin. Mirëmëngjes. Kemi edhe Zotin Blindy. Faleminderit. O, Olten, së ta në duxhtë Se lë, se, jet, se lë, së shohqën e hipit, nuk, nuk të falë Kështë jerë? Për Olten? Nërmai, pa, Lore, nësë kapëse të falë i jerë për Olten, Kjo se nuk, fare. Mm -hmm. nuk e di e në banim më të lojë, më di e që përë Sa e njojë mjerën Ti e një e më mirë, apo, apo e fitoj Lore atë lojë, po? E njënja, shumë mirë njënja, për... Dje e fitova unë, po... mësë për mojënë Jusë e pranuat mërë të jësë tonë Um, Okej, okay, shumë no, mirë Në moment i sikletë shumë, duke Jo, së okay. shë dhe anë që sikletë shumë Pse është i sikletë shumë? Ne mund të kalujmë të moment Po, sigurisht Sa siklete kemi kaluar, këtë në klusë Da është të <laughs> mira qofshimë Unë doja që t'juftoja në një lojit Kë kam parunë, nëse donit t'luani Po, mm se jo -hmm. Okej, okay, shumë mirë Sepse doja që t'luani Në thëndrejten Dhe të knaqë shimë Një sunë Tani dytë ka rënë njëri ky fat që dieti e zgjidhe si lojen vetëm. Mhm. Mm po. Nuk na le fare të lozëm. Jo, smela. I jepi Jeri. Mashku? Jo. Ha, ha. Është mashkull? Jo. E do hija. Ater është moderatore? Jo, nuk është moderatore, mbiën keq. Ua. Ky shkon diçet vet. Është <laughs> femër. Bravo! Bravo! Holta! Holta! Qual que tu és disso? Bom dia, bom dia do heterossexual, Catarina. Pá, pá, cá muitos taniças a seguir-me que é dizer. Vazdoum. Fember Bruna. Bravo. Gazetara. Ai, ó. Ó. As cangtare. Ai, ó. Ai, ó. A sectora. Ó, ó, ó. Até os politicanos. Bravo. Bravo. É desse aí? Jo, nuk është e lëzëi, së vazhdojmë Me olë tënë E pëtë des A e që ka që e faltini oh, A ah, jo oh, A, për gëtë dëja ma oh, uh, Bravo, olë tënë bravo Kërë të apër gëmë? Bëtë më blendi e shaltinë JD, GD GD <skrisa> ah? <skrisa> Bravo, bravo Olë të atë lund Pëllumit, pëllumit, pëllumit Ja më mm. raj që e dhe konës atë mishdan shur janë Janë në tapë Janë vitu e se, po shumë mirë Në gëtë pëjmë rezume në loj Onat nuk e gjën kuran anagramën. Gonat e gjën gjithmonë. Mishrafia ka komplimenta, <tip> ka komplimenta. Nuk jam regjistruar mirë në lojta anagram. Një, një sekond se po nafron për Zerin, sidomos, oh, po edhe për Mjekën. Falënderit. Po nga kush? Duam nga... të tim? Nga Pakrënica. Kë dbra fituesja. Po. Oh? Oh, po, oh, oh. kjo është live. Po ke live. Po, pastaj, bashën e fola, apo bëra më vetëm të dhe shumë fam për Altinin komplimente. Oh, po oh, Altin nuk. Ali, unë nuk i thashë ti gjithashtu ke shumë simpati, por e laj që nuk kupton. Më mirë, më mirë. Që ajo kuptua në fund. Po për Lorën tani. Shikoj drejt në kamerë dhe thua diçka. Atje alti, shikoj, do shikosh atje. You made my day. Bëbra. Jes shumë fortak. Demi ba spaghet me kruvine, jis dashur. Ata një gjë për Lorin. Ja, ja, unë sjam nga qyteti i Dier. Lorin qytet Azgjo. Azgjo. Varja më e mirë. Se dinti që ekziston de Lori. Mos, yeah. mos e rritani. Ja, ja, e di. Rritani një ngritaj shumë. <për> <laughs> Mike's nome jis dashur tani. <laughs> Dita s në klubin e mëngjesit Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Club Fem gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni emocionet e tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Ladies on the stage ve 10 në klubin e mëngjesit në Club Fem në 104. Hello! Mërë mëngjes, mërë mëngjes Blendi Altini, Holt Alori, mëngjes Sim driven, mëngjes Sim driven, mëngjes Sim driven, mëngjes Sim driven në Club FM në 104, edhe ne ekrani ne në ekranin e Camp Plus, është të një ora fix step e 21 minuta, mish danzhur dhe fjalin e ka Gjeri. Uh, po shkojë një histori shumë e bukur. Në mm -hmm. fakt, nuk e di jeni parë filmin uh, Deck The Halls me Danny DeVito? The Halls unë kam parë, është film me Danny DeVito edhe... që bën garë me atë aktorin tjetër. Po, Krish Lindjat. Po, burrin e Kerit uh -huh. nga Një histori e ngjashme mm -hmm. ka ndodhur në fakt në Angli, është një çift, so, ai është 55 vjeç, e ka emrin Michael dhe bashkëshortja e tij 53 vjeçare, e ka emrin Lynn, është familja Farns, të cilët kanë tre fëmijë por uh, historia e tyre fillon në vitin 2001 blende kur uh, Michael ka vendosur që për festat fund e fundvitit jashtë shtëpisë së tyre të vendosin disa drit drita dhe zbukurime të vogla atëto duhet kanë një traditë shumë veta në perëndim e bëjnë e bëjnë uh, mund të zbukurosh shtëpinë nga jashtë domethënë murët plus keni parasysh që ata ndryshe nga ne që jetojmë shpesh në apartamente janë në, në shtëpi Se tu ashtë me kulmet e veta, e kështu që kryon atë lecine. Kënë obori në tyre, emërat. Por, historia filloj pikërish në 2001, në kur u vendosën disa dritat jo shumë, mm -hmm. dhe fshini i Michaelit është gjindosër e shumë dhe filloj një shërën mi disë tyre. Jo që nuk duhet i lësh, në më bezdisin, emërat, pra pikërish si, si skena e filmit. Do atë qikoj opinionin. Edhe, uh -huh. <laughs> dhe në fakt, Michael, që prej vitit 2001, e bëri këtë uh, vit pas viti për i natë të komëshio, dhe mm. shdo vit fillon të dhe rritëshin drita dhe më të vendosëshin më shumë drita si fin, më shumë shum zbukurime, filloj dhe muzika sepse edhe oh, muzika, muzika nuk muzika. mundon dhe muzika shë mirë dheri sa fqinje u dërzua pas disa vite e mërësi një budali nga na e fqinjeve të ti dhe e lare hatës por që nga viti dy menjo, qifti uh, Michael edhe Lin e vendosën që ta këthenin një tradit dhe i kanë shtuar nga viti dy menjo kan bërë një shtëpi të mrekullueshme krishtlindjesh. Wow. Në fakt, shtëpinë tyre e vizitojnë edhe njerëz të tjerë dhe ë uh, disa prej tyre lën edhe para dhe mm -hmm. ata të gjitha paratë që mblidhen në janar pastaj i çojnë në një në një, një, një hapësir, po them, apo në një vend ku kanë më shumë nevojë se sa ata, ë pra nga një inat fillestar u kthye në një traditë të përvitshme shumë mirë edhe tani dhe vetëm këtë vit ata kishin shpenzuar uh, rreth 1500 euro për të bërë uh, zbukurimet e radhës dhe bëhet fjalë për uh, kan krijuar polin e veriu me pinguinët, arushat polare dhe gjithasaja kjo shkoi 1500 euro. Po mirë, këtë logjë ashtu nga vitin vit, domethënë duhet të uh, renovohet, nuk përdoren ato të vitit kaluar fare. I përdorin ato, por vetëm shtojnë. Vetëm pra, shtojnë. Nuk është se shtëpia siç është sot ka qenë në 2000. Në vitin tjetër janë 3000 euro drita, në vitin tjetër 4500 euro drita. Ja, në total. E kështu me radhë. Duket sikur shuma është shumë e madhe, por në total është rreth 12000 euro kanë shpenzuar sepse një pjesë të zbukurimeve ata i krijojnë vet. Këptoj. Pra Aha. bëjnë edhe këtë pjesë. 12000 euro plus të bërat vet. Mm -hmm. Po themi shkonja 20 .000 000 euro zbukurime. Që ka filluar në 2001-në, ë, i bie 16 vita <laughs> si tradit. Bravo qoftë. Dhe ë uh, momenti që ndizën dritat është ora 4 e pasdites, ka dhe muzikë, fiksit e filmit, i dhe të gjithë njerëzit që mund ta shijojnë deri në orën 9 të darkës. Pastaj aty mbyllet çdo gjë. Shumë faleminderit Jeri. Ja që u dëshuan miq dashur. Undazën drita. Undazën drita. Ka shumë drita se kanë mënta këtu, duket në hapësirë. U na fotografosh nga Hana. Edhe e di që janë ata komshin atje. Për cilën na foni Jeri në radio? Ndërkon që një tjetër histori nga Jeri me dashur ishte kjo e kia të çmëndurit që bëri kubin e ah, kubi, Rubik. kubin e Rubikut. Për sa e bëri këtë? Për 35 minuta. Për 35 minuta, imagjino. Do të them që shumë i vështirë. Kub, domethënë. Nuk sa i zakonsheni. Ky si ishte kubi, po. Çakubiesh këy? Dani, nuk e di se sa. Më se sa të si janë të zakonshme. Shumë. Për shkak të gjuhës unë nuk mund ta zbuloja dot. Kjo se kishte polak? Ky është nga Kievi. A Kievi, Ukraina. Pra. Unë <laughs> nuk po e dija dot në një gjuhë më të përshtatshme. S'kesh ai bën njëri? Po është një djalosh uh, i ri, unë e gjetam në Instagram pasaj me emrin Bondarenk. Kyot. Dhe uh, ka një eksperiencë 37 minuta, a? 35. 35 minuta. Ëh, dhe ka thyer disa rekorde në fakt, botërore. I çmendur fare. Por pikërisht me këtë lloj kubi Rubik, jo ai mm -hmm. si, i, i zakonshëm që ne kemi parë, ëh. E ky është si kubi i zakonshëm herë yes, Por që ka shumë herë 1000. Po, më shumë se shumë. Ne, seprave i shoh. Është i jashtëzakonshëm kjo. Ëh. Charles ben njerëzit. Ku nuk i shkon më? Ne. Okej, super. Se, bashkëtu me të, ju mund të kërkoni një dashur muzik sot në Club e Fem në 104 sepse ne e kemi për detyrë çdo të premte muzikën e zgjidhni ju. Kjo është për Astridin. E përshëndesim. The Streets tani uh, kërubinim çezi da Street. She, jo, ja, gjegë. Saltons of Swing. You get a shiver in the dark, it's raining in the park but meantime. Some of the riddle you stop in your hole. And it's blowing Dixie Double fall time You feel alright when you hear in that sound We on down so We on down so under the town Check out guitar John He knows all the chords He struggles with them, he doesn't want to make it cry all seen. There's never no guitar is on. He can't afford. When he gets up under the lights, to play his bass. dance We are the salt and the sweet Da-da-da-da-da-da-dee Da-da-da-da-da-dee Da-da-da-da-da a kemi fitues për zon apo i kemi zon Sa kanden e tjerë Nga jeta Shumë jeta po fik Nga jeta ieri sa shumë kërkon nga jeta Bëni ti që ju sot oltajë jeta Mund të bësh parë Ti që s'e parë grida dumën Është vërtet Bravo 42 mbaron numri i ulit dhe fiton dy bileta për rancin e Plex Ëh Ëh Ëh Ëh Ëh Atëre Ju e dini që në Lajme këtë jam kanë qenë edhe uh, ka qenë edhe revista Time Revista Time e cila çdo fund viti shpall edhe personin e vitit. Ëh. Mm -hmm. Po. Kjo është një traditë që Revista Time e ka pasur për shumë shumë vjet, dekada me radh, vetëm se nuk quhej personi i vitit, por quhej burri i vitit, mm. Man of the Year. Ëh. Mm -hmm. Dhe vetëm në vitin 1999, edhe sepse po vinte ky ndërgjegjësimi për Në kërë një parës, është barazia, gjinore, gjitha këto mm -hmm. U ndryshua nga burri i vitit u bë personi, personi i vitit Që të përfshinte edhe A gratë, dhe. sigurisht mm -hmm. Me gjitha të Nga viti 1999 Deri tani që është bërë personi i vitit Dhe jo burri i vitit Tam. Apo edhe më përpara Vetëm një grua E ka fituar Kopertinën Hapsirën kopertinë Vërthet? Pyetja është Cilla Cilla grua ah. 06 e dhe në 2017 222 Qfar doj avi molta për këta? Një kupon nga Elite Sporting Club Oke, okay, një kupon nga Elite Sporting Club Një abonim një mujor Një abonim një mujor mish dashur të Elite Sporting Club Pra të që dhe vi i parit më thot Se edhe pse undryshua nga burri i vitit në personi i vitit Pra vetëm njërsh Vetëm një grua e ka fituar Gjësaj Kish këtë vit Kur nuk e vitoj një grua mm -hmm. Por e vitojnë shumë gra Ta. Këtë vit pra Personi i vitit Si pas Time Magazine U shpallën Viktimat Akuzuese Të skandalit Seksual e, Apo nga të smimeve seksuale Që shumë Femra Gra Kanë Përjetuar në punët e tyre Nga Filmat e famshëm të Hollywoodit Derit e kë Korridore të politikës në Washington Në shtetë e bashkuarët Amerikës Për të gjitha një intervist me Kry redaktore në Revistas Time mm -hmm. Dhe ajo për thoshtë si që Në këto tre muajt e fundet e gjitha kanë ndodur nga të tori Kër planë si skandali me Harvey Weinstein Filimisht dhe pasaj në basa ti Shkuam deri tek Franken, të kë Al Franken Senatori demokrat që Sapo lejmë rojë du dit në parë që do t'jabë dorheqen Gjithashtu E shumë të tjerë që ranë, Kevin, Spacey, tjetëri, tjetëri, tjetëri e me radhë. Edhe ajo thoshte, kërë redaktore, thoshte që një ndryshim social ka që i shpejtë, në mendësin, në qëfarës e pranushme, në qështës e pranushme, nuk ishtë ndodhër ndonjëherë, në kuadrin e ka që pakohë. Që që ne ndjemë, thajo, ne vojen, për ta ka për këtë moment, për ndodhë një shkëputje nga qëfarë ishte norma dhe i dje. Edhe... Ë bukur ai ishte edhe pak ironike, më duk që shpallja e revistës Time ose kopertinës së personit të vitit që do të ishte kjo pra e viktimave u b në mëngjes në televizion në programin Today, i cili drejtohej deri para pak ditësh nga Matt Lauer, <laughs> i hedhur poshtë nga i njëjti fenomen. Edhe në atë emision pra u fol për pse është e rëndësishme që viktimat e abuzimit seksual ato Vajsa dhe grade, disa burra madje Tam. Që kanë marë gudzimin të flasin Për se si kanë vua e tur E si janë Gacmuan seksualisht Në mënyr që të mund punonin e të mund zhvillonin kariren e vet Ishte e rëndësishme Dhe u bën në atë program Shushë Thank you Nashua Na një për atila është groaja e vetëme që ka fituar Personi i vitit Në, në kopertinën të, e, e revisi staj një. një pra Po ajo do si do. Apo jo. Përsa i ktheim bas pak. Ne krewin e MJ-së tani është ora 8:54 minuta me ishdashur Asafa Vidan. Me mëjesi ieri, me mëjes Blendi, me mëjesi Altini, Olta dhe Lori çdo mëjes me Juve nga ora 7 deri në orën 10 mëngjes dhajshur në këto valë dhe mm -hmm. ekrani jemi këtu në klubin e mëjesisit në Klube Fem dhe në Klan Plus un Blendi, ieri Altini dhe Olta çdo mëjes kemi mision t'ju zgjojmë Juve lezetshum. Me të më kaq. Edhe të informuar. Deri diku. Tju zgjojmë se edhe ne jemi zgjuar fundja, kështu që pse duhet flini ju të tjerë. Mirëmëngjes shkëta, ata ka e kanë dorë mund ta fikin televizorin kur duan. Ose radio Me qef e kanë Qo se keni me qef mbajni këtu Mund edhe të kërkoni muzikë ma dje 06 i të në 207 222 22. U nuk edhi për program e tjera Por ne e i mari mesajë dhe i ualuaj muzikë në këtu në kryvinë Ja për shëmbull Ajo që vam Sa po të gjua ishte nga bossi kukës Ishte nga bossi kukës pra Ardjan qëhet Po, djamit, ai e kish kërkuar. Përshëndesim. Përshëndetje. Ëm, um, dhe ishte nga The Eagles Hotel California. Mm -hmm. Okej, okay, shumë mirë. Do të bëjmë një pyetje, do të bëjmë një quiz me seri po. mm -hmm. uh, si në klubin e mëngjesit baz. Edi jeri. Po do të tund çetë të quizin me seri. Po. Dhe ëh, si tematikë për ditën e sotme kemi personazhe. Mhm. Mm të filmave apo librave. Alsë bukur. Personazhe pra, jo. Shumë bukur. Jo njerëz real që kanë mm -hmm. ekzistuar. Jo si Angela Merkel për shembull, që ishte personi i vitit në 2015-ën. Po, dhe është Angela fituese 791, mbaron numri fiton një kupon nga Elite Sporting Club. Dita dëgjonsha Angela. Dgjoni wow. edhe një herë Angela, edhe një herë Angela fituese. Angela 791, mbaron numri fiton një kupon nga Elite Sporting Club. Bravo. Këtë gjëën e parë ishte me buajtje të sinqertë që e bën. Çka e bën akoma më të bukur? Nuk Nga, e kuptoj, nuk e kuptoj, <laughs> nuk feplum. e kuptoj si më vjen. Okej. Okay. Tani, dijonin këtë pyetje pra, edhe okay. magjeni personazhin që unë kërkoj. Mhm. Mm Në romanin Ishulli Misterioz, Mhm. Mm që është një gjysmë vazhdim i 20000 Lega Nënt, pam. Ky personaz vdes dhe varroset në fund të detit Brenda në nëndetsen e tij. 069 207222 dërgon mesazhet tuaja. Në, në faqet e romanit Ishulli misterioz, që është një gjysmë vazhdimi i 20000 Lega nëndet, nga Zilberng. Mhm. Mm Ky personaz vdes dhe varroset në fund të oqeanit në nëndetsen e tij. 0, 6, 9, 20, 7, 22, 22, për këtë personajshbet fjallë është Pyetja për ju Shkojmë tani të kë Muzika mishdashur nga Kings of Leon Vjen Sex on Fire Mërkes muzikore edhe kjo 9.12 e premte 8 djetorë më mëgjes këzuar që të qida Gjeni me klubin e mëgjes Më rëmgjes blendim, më rëmgjes saltini, Olta, Lorka Më rëmgjes të mm, gjitha Më rëmgjes mm, mm, mm, mm. Olta, më kasit një Letër Kepo, Për e më ndjerit, Olta Grazis E kam edhe shoqe, edhe kolege Edhe printu e sa Sigurisht, edhe, print ja. <laughs> edhe, print, edhe print ja Edhe print, nërmaj Edhe qfar? Ja, edhe print, por jam edhe print Êshtë i print dhe cila mund bëj print Fiks Bravo të shofti Mund ta. Por shika një ëhm um, Lëndje vjen nga Australia ku mm -hmm. në çeshur viti 2015 Nik Jensen dhe shoqja vendosen që edhe pse kishin 10 vjet martuar, nëse do të ndodhte që Australia të aprovonte martesën midis seksëve të njëjta, kta do ndahen. Oho. Un Josebert këtu ne do ta oh. prishim tonën. Po ç'doam, kam përsëri ne ne u martuam ndonse menduam që ishte mashkull me femër. Qoftë që si nga mashkull mashkull femër, un ne nuk e dua më. Edhe vendosën, ç'do thoshin ata, është çështje ndërgjegjeje. Mm -hmm. Natko. Edhe Nikul dhe Sara ë bën një event në Facebook që quaj "Let'o festojm divorcin e divorci Nikul dhe Sarës". I cili ishte kriuar kastile për situatë një qendrim politik që ata kishin apo qendrim kulturor ndaj ndaj tij fillimit dhe më shumë se 183000 njerëz vendosën që do të shkonin në divorcin e Nikut Sarës sipas revizës uh, avokatit që shkruan për këtë megjithatë nuk do të ndodhi thon ata uh, divorcë jo nuk do të ndodhë divorcë mm. sepse kanë ndryuar mendje po nuk do e bëjnë tani sa Australia ka vendosur që ta treci me këtë Ah, okay. mm -hmm. Gjuna, të mu në kështë e qënë godxatë i vërtës Më në të shënë të knashërë të gjithë Kam të lidin e shkurëtër Për didin e të sopënë Kam gjithashtu shpresoj edhe një fituës Për uh, pyydin e parë Kapitenin mm -hmm. Nemo Po Bravo Kapitenin Nemo shë sakt Êshtë i rida fituës e dy biletave për në Sineplex Të lundë Unë se kam përserit u asë një herë të kështu që nëse nga troëm Ne do të falim Pa problem Sukcese Dora Jo, oh, jo, ja, të pak të ndë hapësh mikrofonin, sotri Jo, ja, jo, ja, jo, ja, ashtu, jo ja. Si, edhe ja, me mikrofonin byllore Pëse të gjitha unë, jo ja. ja, Fut një këngë, pasaj vim, vim, vim më kështu E i të ka hapë, si rëzisht pa. Jo, si të hapë, qa Ja, të një po fletë Ta shi e di Të përbon Këtë e në pas pak Once upon seven years old my mama told me go make yourself some friends or you'll be lonely here you once upon seven years old It was a big big world but we thought we were bigger pushing each other to the limits we wanna learn and quicker by you love and smoking herb and drinking burnin liquor never bit so be we what out to make that steady figure once I was to live in Gin's old pa daddy told me go get yourself a wife for you would be lonely once I was to live in Gin's old He had that dream like my daddy before me so i started writing songs i started writing stories something about that glowy just always seem to bore me cuz only those i really love will them for me really know me what i was really is all my story got told before the morning sun when life was only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 songs have been sung if traveled around the world and we still roam and some will be 30 years old i'm still learning about life my woman brought children for me so i can sing them all my sons and i can tell them stories most of my boys are with me some are still out seeking glory and some my heart to leave behind my brother i'm still safe 'til soon I'm old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I rode a ladder once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold or will I have Mom told me go make yourself some friends or you will be lonely once i was 7 years old <laughs> Bravo i shofti Lucas Gramchu, djali miq dashur, miq se keni ardhur. Në grupin e mëngjesit ton Ballet e Club Fem edhe në ekran e Clan Plus çdo mëngjes me ju un jam Blendi, këtu banieri, na keni Nolan dhe Lorin. Mëngjesi. Edhe kishim një pyetë të parën që bëmë ishte nga Kapiteni Nemo dhe Jules Verne, pra një quiz me një seri pyetësh nga personazhe libra dhe filmash. Pra ne kërkojmë emrat e personazheve nga libra dhe filma dhe ja ku është pyetja e dytë. Për sot Hacker, edhe geni e kibernetikës. Mhm. Mm Ky personazh është një vajzë me tatuazhe grencash dhe dragoj. 069 20 70 222. Hacker, edhe geni e kibernetikës. Mhm. Mm Ky personazh është një vajzë që ka për tatuazhe grenca dhe një dragua. Si, si qëhet mm -hmm. 0-6-19-27-22-22 0-6-19-27-22-22 Dhe ta keshë pa rësush? Unë e di ku shështë pa nuk mm. një në emri tani Nga, su e dija Pa Pides. pa Atërë, gati tani mishdashur për të bërë lidin e shkurter për dit nësot me këtu në krybin e mqesit Letë shojmë se ku do të nga shpier Ha ha Mëse vini në lidhjen e shkurtër sot është e prremdë të prremdën muzikën në, muzikë në klub e zi jini ju me mesazhe mesazhet mund variojnë nga deklaratat në shkeljet e syrit syri hapet dhe mbyllet në 1.10 në sekondës sekonda ndonjëherë bën pjesë te titujve të këngëve si për shembull Seven Seconds Away ku këndon Nene Cherry cherry në anglisht ton Cherish por Nene është suedeze Suedia të mos harrojmë eliminoi Itali në gabotrori gabotrori vitit që vjen do të mbahet në Rusi Rusia është kombi më i madh në tokë dhe shtrihet nga oqjani pajsor tek ai Arktik nga tundra e ngrirë deri tek plazhet subtropikale subtregale quhet klima me vertë nxet dhe dimër të but butës kërkenja stëk esor dhe matën krevat, krevati gjithashtu i themi shtrat, shtrat ndjanet si 7, 7 është sinonim për fjalën trup, trupi Hollywoodi do për të përtigon që kishte forma të mira, mira është emër për vajza në disa gjuhë të ndryshme mira Cervino për shembull është një amerikane Mira Rajput është barkshorti i yllit të kinemasë indianë Shahid Kapoor, Kapoor gatjet ka mbi emër me Rajin, Raj Kapoor ishte shumë i famshëm në Shqipëri dekada më parë, dekada më parë Rolling Stones e tundnin në koncert, de koncertet e Rolling Stones janë ende një gjarje të jashtëzakonshme, e jashtëzakonshme në anglisht mund të thuhet extraordinary, extraordinary është një këngë nga Clean Bandit, Clean Bandit një grup elektronik Britanik. Britanik është edhe klasifikimi që që qëhet që që si UK Official Top 40, e cilë asot në banë në krye Kamila Kabellon me këngën Havanë. down first that these up pop like traffic jam how's quick to pay that girl like oh uh, sound he go ain't take it on me ain't try to kick it on me ain't no food on me, on me. wait on me there won't try to kick it on me at the baker no moon this is history and making home me want like close range that feel if it doesn't mean you understand me me i was getting moo lar ready food Hey Bukurë, shumë e bukur. Na na na na. Ni ni ni ni ni ni. Na na na na. Ah, e gjera. Ni minimalo. Numipo? Mhm. Numi rupasi. La paçe, si e thon. S'është apo? Jo, është po. Jo, është. Jo, është edhe Runi Mara, janë dy që kanë luajtur. Po, bravo Runi Mara. Po bravo. A ti të pëlqen Runi Mara? vajoj kjo kjo kjo mua kam kapërcyer kjo më në fillim e ka luajtur kjo ja një sekond sa ta tregoj më e para është suede tamam mi dashuro po bravo pra ideja është këtu ë uh, personazhi që më kërkonim haker gjeni e kibernetikës dhe vajzë me tatuazh grencë dhe dragoj është Elizabeth Salander Sh pam uh nga është ajo që e ka Svetezi. gjetur 129 i mbaron numrin fiton një, një dhuratë dhurat nga elektronik lab. Të Stig Larsonit. Okej, okay, është Tjetra Numi. Mm -hmm. Numi pra. Ajo të pëlqen ty aty? Po, aty unë kokëmtate. Ëh <hihë> uh, dhe e jerin pyet se se kush ka luajtur, cilat <hihë> <shukurit> aktorë <hihë> kanë <kush> luajtur. <të, hihë> po. Mm. Dhe um, janë dy pra. Është uh, Numi, që është kjo aktore suedeze që shkojmë këtu. Ëh. Dhe pastaj është edhe Runimar. Pse kjo është kjo çau në Hollywood? Joenumi, është shumë e mirë. Ka luajtur edhe ca filma të mm. tjerë. Shumë e mirë. Më kjo në i që tuar e skapo, një bukurì që thua se ka skapë, s'ka një gjë. Është shumë tip, është veçantë. Mhm. Femra lutën, shumë femra apo. Është femrë si thot dot. Nuk e di, pllak, se ka femra, domethën, që kanë trup shumë se kjo s'ka, kjo është një thaçkë vogël, e mm. kupton, nuk është se kanë ndonjë kështu. Mhm. Mm po ja është interesante. Ka shumë një bukurì tronditse për shkakun, më vjen mend 3000 vajza që mundem mend për krasa, po prapë është, është. Është e veçantë. Është, është e veçantë. Kë duhet ndonjëherë. Bizantia. Së ku bash internet një toalet ieri. Mhm. Mm shumë i bukur, i derdhur në ar. Edhe i gjiti kështu me me këtë markën LV, me ato LV, do më ndajnë veshur LV, LV gjithanden, si luifiton këtu. Çfarë mm -hmm. është ajo? Mhm. Mm edhe Të vinde me të ndrejtën të uleshe Të ajë tualet Se në tje i ajo, ishe të mamë në prerin e luksit Do me të në kur Uleshe atje Vetem që panë që këshin vërë një këshu Si Shosheruese, një tekst dvogël për foton Që të është në vishu si të duash Mbedesh praba i që je Lëvë, lëvë, gjithon lëvo. Dhe tani Ai, ai, ai. Ai, Dini se. Dini se. Vetani. Ai, Dini se. Mirë në klubin e mëjesit. Me uljen e ndjeshme të temperaturave, organizmi ynë nis betejën e ashpër me kollën, rufën dhe problemet e rrugëve të frymarrjes. Ja cilat janë kurat natyralë. Mjali. Për sheku, ish mjali përdorei kundër kollës dhe fyrisë të irrituar. Kolla e that luftohet edhe me mjalt dhe lëng rushi ose me një gotë çumësh me mjalt përpara gjumit. Ju mund të përzieni edhe lëng limonit me mjalt në një gotë me ujë të ngrohtë dhe e pini deri në 3 herë në ditë. Farat e linit. Nëse kolla juaj është e përkeqësuar, hidhni 3 lugë me fara lini në një filxhan me ujë dhe e ziejini së bashku. Kur uji të nisë të trashet, kullojeni dhe lëngun përziejeni me 3 lugë lëng limoni dhe mjalt. Më pas sa herë që keni kol, të keni koll, merrni nga 1 lugë të kësaj përzierjeje. Gjingeri, për një kolë të thad, zhjithni gjingerin, hidhni pak krip dhe përtypeni për disa minuta. Kola luftohet edhe me qaj gjingeri që përgatite duke e zierat të në uj, dhe i sa pjesa me madhe e ti të avulloj. Kulojeni longun, shtoni një lukë mjallë dhe pijeni të ngrotë. Çaj i trumzës Përgatisni çajin e trumzës duke shtuar dy lugë me gjethe të shtypura trumze në çajnik të mbushur me ujë dhe duke e zier për 10 minuta. Pasi ta keni kulluar, shtoni mjalt dhe limon. Të treja së bashku kanë fuqi të mbarshëruese. Çaj me mjalt dhe piper të zi. Nëse vuani nga kolla e pjerrur ose ajo me sekrecione, provoni çajin me mjalt dhe piper të zi. Ky i fundit stimulon qarkullimin dhe çlirimin e sekrecioneve dhe mjalti ndalon kollën. Përdorni një lug çaj me piper të zi dhe dy lug gjelle me mjalt. Përzijeni në një gotë me ujë të nxehtë. Lëreni të qendrojë së bashku për 15 minuta, kullojeni lëngun dhe pini. Pijeni lëngu në limonit, meri një copë limoni, spërkateni me pipertë, zi dhe kripë dhe pijeni lëngu në magjik që ofron një shërim të me një hershëm. Bajamet, meri një lëngë portokalli, shtoni disa lugë me bajamet të shtypura ose pluhur dhe pijeni kunder kollës. Qepët. Me qepët mund të bëni një shurup fantastik. Përzjeni lëngun e limonit, mjaltin, qepën e grirë dhe e ziejini në një tenxhere me ujë të nxehtë për 2 orë. Kullojeni lëngun dhe e pini një lugë gjelle priti çdo një orë. Karafili. Përzjeni erzën e karafilit me mjaltin dhe ruajeni gjatë natës në frigorifer. Në mëngjes hiqni karafilat e thatë dhe konsumoni një lugë me mjaltë i mbetur. Dhimbja në fyt do të shurohet dhe inflamacioni do të zvoglohet. Lëngu i karotës, përgatis një lëngë të freskët karote duke shtrydhur 4 karota dhe përzjeni lëngun me ujë, këtë lëngë duhet apini 4 herë në ditë. Jambali, kjo bim që njët edhe me jemri liku i rizia, lufton kolën sepse zbut sekrecionet dhe ofron qëtësim nga spazmate bronqitit. Mjaftojnë dy lukë qaj nga lëngu i jambalit në ujë të ngrotë. This is Club FM 100.4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 What you made me do Look what you just made me do Look what you just made me do Look what you made me do Look what you made me do Look what you just made me do Look what you just made me do I, I don't, don't like your kingdom oh. Kings, they, they once belonged to me you. you asked me for a place to mm -hmm. sleep Locked me out and threw a feast what? The world moves on another day, another day Drama, drama. But not for me, not for me, all I think about is karma And then the world moves on, but one thing's for sure Maybe I got mine, but you'll all get yours When I got smarter, I got harder In my neck, I'm down, it's high I'm closer from the dead, I, I do it all the time I've got a list of names and yours is in, in red underlined I check it once who just made me doubt I don't trust nobody and nobody trust me I'll be the actress starring in your bad dreams I don't trust nobody and nobody trust me I'm sorry, the old tailor can't come to the phone right now. Why? I... Oh. Cuz she's dead. Oh, look what you make me do. Look what you make me do. Look what you just make me do. Look what you just make me do. Look what you make me do. Look what you make me do. Look what you just make me, me, me do. Look what you just make me do. What you make me do? What you make me do? What you just make me do? What you just make me do? What you make me do? What you make me do? What you just make me do? Look what you just made me do. Bravo job to the guy Taylor Swift et Amir et kio. Look what you made me do <coughs> Ishte këngaj ditës mishdashur për ditë <coughs> nësot me këtu në krymën e mqesik Shë që bravo i qovë të atë që ka fituar Viviani Viviani 1-4-6-të mbaron numri fito një kupon nga Gjerman Optik Të lumë Vivian Je ti fitu esja Të lumë të, të du Dua mishdashur të kujdoj se në tavolina tua ja Dua të kujdesin i që qdo më gjes Bashme në qitë produktet e tjera të keni edhe 10 cilësore Të prodhimeve të aibës qi kanë 10 fishin. 10 fishin, zotrinj. E omega 3-shit që përmban një vezë. Është aminocidi shumë i rëndësishëm, yndyror që bën mirë për zemrën, mm. për muskujt, për kujtesën, për lëkurën, për mbrojtjen e qelizave, etj. Është për preh për të rinj, për fëmijë të çdo moshe. Kështu që vezët e Aiba, kontrolluara cilësisht, të trajtuara profesionalisht direkt për tryezën tuaj, në një kohë që, E kemi thënë edhe e përsërisin bërgjimisht në në klubin e mëgjese, s'ikur e urshimore një nga këto problemet serioze në vendin tonë, që që është mirë të ushërësh nga kompanit përgjeshme me produkte cilësorë, si vezët a i ba, ojta. Sigurisht. Dhe të mba shënim këto, ojta. Sa përshënova? Okay. Jo, për të shflaskotun, okej. Jo, përshëta të dishë, më, mm më, -mm më, -mm më, -mm më, -mm më, -mm më, -mm. më, më, më, P-pi-pi-ri-ri-ri Në krypire më qesit gjatë këture ditve mi shda Shrë të gjëmë edhe disa nga këngët që Prezentohen Fesivalin E djetorit Në 2017 pra Edhe Kemi këngë në dryshme Ti gjuam më herë të sot Këngën e Eugen Bush Pepës mm -hmm. Që më më duk forë dhe mirë Marisa Ekonomi gjithashtu ka një këngë Që titullohet unë Ma frej pora ku kam në shpirt. Do i dëgjoni? Pak po. Sigurisht. Un kaloj. Kjo më jdashur një, një, një tjetër këngë e festivalit. Mariza e ka kompozuar vet. Ne jetsi para stuhi. Forta hey. Vetë se braktis. Doj qëndroj, doj besoj, në bjë e më në gjoj, në grijë e vetë, sënë të i doj t'ja. Jëtës duhet i marrë Më shumë Jëtës duhet i falrë Më shumë Jëtës duhet i marrë Marrë Më shumë Jëtës duhet i falrë Falrë Më shumë Se nuk aplik të rëzë Më shumë Jetës duha t'i fa Më shumë Ja këtë i quatë të tashur miqë nga Mariza Ikonomi kjo quatë unë është në nga këngët që konkuron në Shum sukses apo Marizon, superish bravo dukur, superkëngë. Mira, këngë mira e vokale, e vokale e tyre e kompozuar nga ajo, bravo. Po. Ëh teksti shumë i mirë. Po janë disa vajza që kushtojnë. Disa nga këngët, brada, ne do i kemi me me rradh këtu gjat ditëve të vazhdimit këtu në klasën e mëmësit. Ëh zemër ku je nga nga Denisa Gjezo, orkestra e imi ka ngrië zërin që dëgjuan edhe dje. Dëgjojmë prapë shumë këngë mirë edhe nga Orgesa. Ëh për jetë është Jessica Polo sytë të shpirtit Bojan Lako po nuk do të ishte kështu jam dakord me Altinë. Leku ngjua këtë Jessica Pola? Do të dëgjojmë në vazhdim zotrin. Okej, okay, dakord. Çdo ditë nga 2 deri në 3 këngë mos <laughs> mos ai keşiroj. Plus mos i ki merak fare. Po. Çë këngë më shumë për ty është e Dua Botën, por themi nga Artemisa Mythi. Sa e ditë? Duket <laughs> e bukur kë. Jo, <no>, shumë e bukur. <laughs> shumë e bukur. Por me radh, me radh. Kemi kë, kemi ditë. Kemi mëngjese. Kemi plan. Yes. Ëm, um, një ngjarje që ka tërhequr vëmendjen miqdashur gjithashtu ka qenë fjalimi që Zoti Trump mbajti për Jerusalemin dhe për ato që ai ka marrë si vendim për ta njohur. Mm. Mm -hmm. Është vënë re që Zoti Trump kër fliste, si kur fliste, çfarë? Sikur i harnte pak fjalët. Dese monsë në fund fare, kur ka thënë në United States, e ka në tojë, e ka një të ndërë, e ka një të ndërë. E ka një të ndërë, e ka një të ndërë. E ka një të ndërë, e ka një të ndërë, e ka një të ndërë. Leaders of the region, political and religious, Israeli and Palestinian, Jewish and Christian and Muslim to join us in the noble quest for lasting peace. Thank you, God bless you, dunga God bless dunga. Israel, Bjernë god, god me vason në mëngjes. Ja e kapuzën e pir pak. Si po brai trashë. Thank you very much. Jo, ai s'e mundëson as na hy. Para se të para se të thank you very much. much. God bless the Palestinians and God bless the United States. Thank United you. Tani um, poji kam rën. Nuk di domethën se çfarë ka qenë. Sa ka dalë nga dentisti ky dhe akuzon kot sigur. <laughs> Tum, sa është paraqys kur bën ajo që të mbushë të mballet që të tambi në rreth e kamerës. Po me gjithë të novokain, jam me novokain. Edhe ku flet në gjendje normale pak a shumë mësojë. Mirë, dakor, dakor, dakor. Po ke s'është në gjendje normale. Duket sikur i ka, duket sikur i ka ose i kanë rën protezat, nuk i mbaj tamam domethën se po do të bient, domet. Po bient në mënyrë të kundërt. Së cilsa bësh ato klasa s'mash rëmëto gjë mund ti ta jo mund ti ta bëu to ke qisë ju arhier presidenti i bashkuar të Amerikës të flisë me këtu ju. God bless the United States. Faleminderit shumë. Kur ta bëni lotarin për në Unën e Shesh duhet. Në Unën e Shesh. Përforikën sikur i merren pa këmbët në në duket më. Ja vasti. Sikur ja nuk e apo të xho. Më shpres fjala zoti tram nuk fi alkol. Nuk konsumon absolutisht fare alkool. Ëh, prej vitesh po, sepse ka pasur një varësi që ka pasur problem me alkoolizmin. Po. Por çfarë pi më vend alkoolit? Ëh, jo, realisht unë kam seriozisht. Nuk konsumon alkool fare. Përveç urinë gjithashtu. Ka. Nuk e di se çfarë bën. Se si ja, se si ja bën pa një gocëver. Po. Pa një gotë rakinë në mëngjes, pa një gotë rakinë. Duhet të bën mirë për zemrën. Thon. Oh, oh, thon. <laughs> o, është të thonë Bas moshës 25 vjeqe O aspirinë në godën e rakis <laughs> O aspirinë, unë të një aspirinë me godë rakie O, oh, të <laughs> të të ja, ba... perfekte uh, Po, atë aspirinës jetë do në formë pluri? Mm, po, nuk dhe ishte yeah. keqër, të ke, se po i dëmë të në stomakun <laughs> Unë vërë qaj vogëli, kisha shumë qepa aspirinë no? Unë ja Edhe unë I mbajmë në kanë qënë sa paketa të vogla me aspirinë Unë po, apo unë Po, pra, sa paketa të vogla Po, pra ja Pa këta dy gjël për ta kështu. Dhe gjël për ta ishin me blue errët me bardhën. Blue errët, blue errët ishte për për aspirinën, kurse kjo tjetra, jeshilia inse se për kë them, fillon me A, është një tjetër. Me A. anfetamin. Jo anfetamin më sot. <laughs> da rënë datë atë analgina analgina analgina apo. Okay. Qish analgina ve um, aspirinë, <laughs> do ishin pak a shumë të ngjashme, analgina ishin jeshile. Jo amfetamina, jo <laughs> <yo> mezamfetamina. Eksuhora, <laughs> <laughs> vetëm këto. Fentinal dhe heroin. Të konsumuar di përndaj kanë për qyrë atëherë. Po. Po ato analgina yodaish, smobëlshin. Për çfarë i përdorët e mamë ato? Për çfarë na jepte? Analgina kur ishte temperatura shumë e lartë. Për temperaturë ishin, po? Mhm. Kur sikas spirina ishte kisha qefta për tipja unëve. Si ishte si e thart, ajo ishte. Shumë më mi sa dua i hang këto ne. Nice. Frap <gjotnë> kujtove ca gjëra? Nuk e diçt ka ndodhur me. Këto gjëra, Olda, sepse është për procesi i jetës, ku ti undash. Është bër nostalgjik. Sot mirë më shumë se kurr. Rinia mbaron thon kur shkon 45 vjeç. Shiko, kur është dita e rinis, të gjithë bëhemi nga pa nostalgjik Olda. Jo, seriozisht që sot dot nuk e kujtuar shumë gjëra. Çfarë tjetër për shumë? Nuk e di. Përveç aspirinave, më çfarë? Rroqe tenisë që më jesni. E rroqe mirë, kisha për detyrat me çunin undje. Prit se do fillosh ti detyrat, do filloj më unë me rroqetën tuaj më pas. Ai kisha disa gjëra në matematikë aty. 3d thoshte. Mhm. Plus 61 barabër çfarë? 3d 61. I thashë mundit. A ç'r ishin këta? 31 dash. Jo, pra jo. 1 kopë. Vëd ishin 10. 10, 10. Jo se di, 961. Pra 3061. Edhe i bënda i kanë se ato kanë përqijen brenda, duke vitësi gjeni 36. Pra. Ikem turma golsa. Fundjavë të mbar secilit për yush, basho takohemi sërish të hënën. Very good. No tap seen in the autoburgers. Data 11 at the. Ciao. Il emergeson. Music box. Looking for. Looking for studen.